Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Diaspora dincolo de granițe, o ediție mai specială în această seară pentru că invitatul meu... A venit din uh, diaspora, să spunem, deși e de-al casei și se simte acasă, firește. Cristian Presură, fizicianul Cristian Presură, este astăzi alături de Azi. noi și de mine. Bine ai venit, Cristian Presură! Bine v-am găsit! Și mulțumesc pentru prezență, un tur de forță în aceste... ai făcut în aceste zile. Cristian Presură, trebuie să reamintim, a fost invitatul uh, conferinței pe teme de fizică, din ciclul de conferințe despre lumea în care trăim. Tu ai fost invitat să oferi răspunsul fizicii. Care este răspunsul fizicii? Răspunsul fizicii este că lumea materială pe care o vedem, surprinzător, poate să fie descrisă de o grămadă de ecuații. Iar noi fizicieni încercăm să înțelegem acele ecuații prin modele. Iar deci pe noi că... nefizicieni nu ne ajută prea mult. Da. Asta, de fapt, a fost una dintre provocările pe care le-am avut, pentru că, în principiu, Lumea în care trăim ne este necunoscută, ne este necunoscută și nouă fizicienilor. să nu-și imagineze cineva că eu știu ce e lumea în care trăiesc Eu descriu lumea în care trăiesc și o descriu prin ecuații, prin măsurătorile pe care le fac Iar cu acele ecuații construiesc o interpretare care mi este și mie accesibilă, mi este accesibilă creierul meu De exemplu spun, electronul e o biluță și îmi imaginez că e rotundă Mai târziu descopăr alte ecuații și imaginez că electronul nu prea e bine să fie o biluță, poate că e doar un pachet de energie și construiesc alte modele. Și uh, provocarea din seara de sâmbătă a fost ca să găsesc niște modele pentru una dintre cele două teorii foarte avansate, pentru că la ora actuală lumea materială e descrisă de două teorii modelul standard al particulor elementare și teoria relativității a lui Einstein. Acestea sunt cele mai avansate teorii pe care le avem. Și uh, provocarea mea a fost să descriu modelul standard al particulor elementare pentru publicul uh, de la Ateneu. Deci, cu alte cuvinte, să încerc să deșifrești niște ecuații care, în esență, sunt foarte, foarte complexe, să găsesc niște modele care sunt relevante pentru acele ecuații și să explic ascultătorilor că Uh, modelele, putem să le înțelegem și care sunt reprezentările acelor modele. Deci este electron, de exemplu, o bilă, sau este un pachet de energie? Și dacă este un pachet de energie, al cui? Al cărui lucru este acel pachet de energie? Teoriile acestea foarte complexe, surprind, reușesc să explice complexitatea a lumii? Uh, a zice că o parte din ea Uh, și anume partea fizică. Uh, complexitatea lumii include și complexitatea biologică. Iar aceasta este o surpriză de care fizica nu se poate atinge încă și nici nu știu dacă fizica este știința care se poate atinge. Ce vreau să spun prin asta? Există, să spun, două tipuri de complexități. Ne uităm la o stea. Și steaua e construită dintr-un strat exterior, dintr-un stat interior, al loc fuziunea nucleară. În esență este un fenomen complex. Procese nucleare, procese subatomice. Uh, lucrurile astea ne înțelegem. Pe de altă parte, în lume, găsim viață. Pe pământ, din toate planetele pe care le cunoaștem, există viață. Iar viața este mult mai complexă decât ceea ce facem noi în fizică. Vorbeam cu colegul meu, Ștefan Sedlace, cu care m-am întâlnit zilele acestea, și am spus așa, oamenii cred că fizica nucleară este grea de tot. Este, trebuie să fie cel mai greu lucru. Nu este adevărat. Biologia moleculară este cel mai greu lucru. Pentru că e foarte complexă. Sunt, sunt mii de atomi care formează o proteină. Proteinele sunt implicate în, în mii de interacțiuni și uh, această complexitate trebuie să fie înțeleasă de biologi. Fioz, fi, uh, fizicienii aproape nu contribuie deloc la înțelegerea ei. Păi și vă mulțumesc cu această postură? Haha, ha. <coughs> și da și nu, uite să spun o glumă și să spun răspunsul În cartea mea Fizica Povestită am avut o secțiune care se numit Viața și Fizica Domnul Vlad care este editorul cărții, a citit-o, a citit-o și ce Criza, tu aici vorbești despre proteine și vorbești despre complexitatea vieții Și tu încerci să explici că asta făceam, că noi la acceleratorul de particule niciodată nu o să înțelegem viața Cel de la CERN De la CERN, da, acceleratorul de particule de la CERN Nu o să înțelegem viața, pentru că acceleratorul de la CERN uh, descoperă legile microscopice Din ce în ce mai mici ale lui, în particulele acelea, cele mai, mai mici Dar ca să înțelegem complexitatea și molecule, trebuie să înțelegem interacțiunea între molecule. Deci nu avem nevoie să știm precis din ce e făcut un atom. Trebuie să înțelegem în primul rând cum interacționează moleculele între ele. Deci, în principiu, noi nu o să înțelegem complexitatea vieții la CERN. Uh, și argumentam. Și domnul ziografii zice, dar Cristian, asta e o carte de fizică, nu e o carte de biologie. Cu alte cuvinte, <laughs> trebuie să facem o delimitare clară. O delimitare clară. Mm -hmm. Și acum să răspund la întrebare. Uh, Desigur că noi... Ca fizicieni ne gândim la lucrurile acestea. Dar, totuși, trebuie să fim modești. Există științe și există științe care, la un moment dat, sunt mai importante și apoi devin nu chiar așa de importante și se, se așează într-un lanț. Mă gândesc, de exemplu, la chimie. În anii 1600, 1500, 1700, când a apărut chimia, era știința cea mai importantă. Fizica aproape nu exista. Din chimie s-a dezvoltat mai apoi fizica. E mai fundamentală decât chimia, în sensul că descoperim lucruri în ale materiei, dar chimia este importantă mai departe pentru biologie, pentru ce avem. În același fel, poate că și din fizică sau poate din biologie o să apară o știință în continuare care o să fie mai adâncă decât fizica. Fizica e doar un pas în această epopee a cunoașterii. Și deci nu, nu, nu, nu ne arugăm, sunt niciun fel de drept că noi fizicienii o să descoperim totul și o să aflăm toate legile. Acum aș putea să spun și eu așa, arugându-mi un un... Drept, cumva, în fine, doar pentru că am făcut facultatea de chimie, da? chimia înseamnă viață. Dar să trecem de asta. Apropo de ce spun noi de CERN, dar la sern, poate greșesc eu, la sern, totuși, acolo nu încercați, fizicienii care sunt acolo, nu încearcă să recreeze, cumva, începuturile vieții ale Universului? Două lucruri diferite. Da, încercăm e începuturile Universului, Începuturile vieții a fost mai târziu. E da? adevărat. Universul a apărut acum 13,5 miliarde de ani, iar viața a apărut în urmă cu doar, să spunem, 4 miliarde de ani. Miliarde. Deci a existat o perioadă a Universului în care nu a existat viață. La încercăm să aflăm începuturile Universului, Big Bang-ul. Uh, și nu atât începuturile vieții, pentru că încă nu știm cum să avem, cum să lucrăm cu această complexitate a materiei vii. Dar oare descoperind, descifrând începuturile universului, nu putem să înțelegem și cum a apărut după aia viața? În urmă se credea așa. Oamenii credeau că acest lucru este posibil. Acum eu nu mai sunt sigur. Eu nu mai sunt convins de lucrul ăsta. Tu cine? Tu Cristian Presură sau Cristian, presur. Cristian Nu, Cristian Presură, în, în particular. De ce spun asta? Fizicienii folosesc metoda anumită reducționistă. Reducționistă. Adică noi ne imaginăm ca să explicăm această cană din fața mea Că trebuie să studiem fiecare atom. Și odată ce știu proprietățile atomilor, știu proprietățile cănii. Aceasta e metoda reducționistă, care a fost foarte puternică în fizică. Adică, din fericire, toți atomii din această cană sunt identici, studiez un atom și aflu proprietățile căni. Metoda reducționistă. Și eu am învățat când a făcut fizica stării solide că metoda reducționistă nu funcționează întotdeauna. În fizica stării solide, atomii sunt aranjați ordonat în cristale. Și, mă, normal, dacă știu proprietățile fiecărui atom și știu că ei sunt ordonați, trebuie să știu proprietățile cristalului. Nu este adevărat. Odată ce atomii se așează unul lângă celălalt, apar proprietăți emergente, proprietăți pe care nu ni le puteam imagina. Cum ar fi, de exemplu, supraconductivitatea. Surpriză! Superfluiditatea. Surpriză! Deci, uh, metoda reducționistă nu este o metodă care funcționează întotdeauna. Și... Același lucru se întâmplă și cu viața. Nu, eu nu cred personal că vom putea explica complexitatea vieții înțelegând atomul singur până la sfârșit. Este această emergență a vieții din proprietățile moleculelor pe care trebuie să o înțelegem într-un alt fel. Da, complicat. Nu e complicat. De ce e complicată? <laughs> <laughs> Încerc să fac cât pot de simplu. Nu, nu ce spui tu neapărat. Așa, problematică, să spunem, cu ce probleme ne confruntăm. Haideți să revenim la seria de conferințe despre lumea în care trăim. Și să reamintim, deși sunt convinsă că ascultătorii noștri știu deja, o serie de conferințe organizate de Fundația Humanitas foarte în parteneriat cu Filarmonica Enescu, din București, firește, Editura Humanitas și Fundația Arca. O serie de conferințe care au încercat Fiecare dintre cele șapte conferințe Să ofere răspuns la această problematică Despre lumea în care trăim Din varii perspective Iată, istoria fizicii Ai fost tu În dialog cu, apoi în dialog cu Vlad Zografii Dar a fost răspunsul venit din zona de istoria artei Medicina Zona de politică Zona de istorie Așadar, perspective diferite. Uh, cum să pun întrebarea? Cum, uh, cum se așează fizica în acest uh, puzzle, am putea spune? Aș vrea să menționez ideea organizatorilor, care mi s-a părut foarte interesantă. Uh, ei au, uh, au vrut ca să aducă specialiști din fiecare domeniu, care vorbesc ca niște specialiști pe acel domeniu, în așa fel încât să avem niște voci care, cum să zic eu, sunt, uh, sunt pe domeniul respectiv. Și, într-adevăr, în prima instanță, dacă te uiți, vocile sunt foarte diverse. Avem un istoric al artei, avem un istoric adevărat, avem un fizician. Te întrebi, ok... Un medic. Un medic, da. Unde e legătură? Un diplomat. Un diplomat, da, da. El zice că în, în prima instanță ele nu se leagă, ele tot rămân un fel de puzzle. Ceea ce le leagă este acest interes al omului comun care încearcă să dea un sens al vieții lui prin intermediul mai multor discipline. Prin medicină, prin artă, prin muzică, nu e cazul acum, dar poate să fie prin muzică sau prin fizică, prin cunoașterea științifică. Deci uh, omul face acest efort, efort interior. El trebuie să-l facă în interior în așa fel încât să, să, să obțină un, un sens din toate aceste discipline separate. Pentru că dacă rămâi într-un singură disciplină, obții un singur răspuns. Dar este răspunsul bun. Dacă răspui de, rămâi, de exemplu, în disciplina fizică, Obții un răspuns la întrebare, ok, dar care e sensul vieții? Cum pot să dau sens vieții mele? Cum pot să mă trezesc mâine? Cum? Nu, fizica nu-ți dă, fizica este un instrument, este un instrument pe care tu îl folosești ca să ai o viață mai bună sau ca să ce lumea din jurul tău poate trebuie să te duci spre alte domenii și fiecare om e confruntat cu lucrurile astea și fiecare om trebuie să integreze în interiorul lui uh, informații de la mai multe domenii. Ori asta este rolul conferinței, să asculte un, uh, uh, pe cineva din fizică, pe cineva din istorie și să interiorizeze. Uh, deci noi nu venim împreună să spunem răspunsul final al lumii, lumea este aceasta, nu. Nu, este, nu se pune cazul. Deci nu rezolvăm puzzle-ul, ca să răspund în, la întrebarea ta. Puzzle-ul trebuie să fie rezolvat de fiecare individual. Și poate că nici nu astea sunt toate piesele. Adică, în mod cert, nu astea mm -hmm. sunt toate piesele. Am mai putea adăuga și bănesc că anul viitor o să se mai adauge și alte piese. Abia aștept. E foarte interesant, într-adevăr, ideea. Și ca să reiau o întrebare pe care ți-o puneam înainte de a susține această conferință sâmbătă, 24 februarie, anul curând, pe scena ATN-ului. Așadar, ne face bine această expunere sau o expunere de felul acesta, da? Adică nouă publicului nefizician, nespecialist, nici în istoria arte, nici în istorie, nici în politică, ne face bine expunerea la astfel de conferințe. Ne face bine ca să ascultăm specialiștii. Pentru că în această, cum să zic eu, mura, să spun olandezii, uh, jungla de informații care există pe internet, la televizor, în ziare, la un moment dat nu mai știi ce e adevărat, ce nu este adevărat. Uh, și poți să cazi în capcane. Și nu știu dacă este bine. Și bine când ai un specialist în istoria artei, ca Victorie Romney care este profesor în Elveția, dacă îți spun bine, cred că în Elveția care vine și îți explică ideile din spatele istoriei artilor, de ce se pictează într-un anumit fel, cum a evoluat aceste idei. afli de la specialist despre ce este vorba și atunci ai o încredere mai mare, înțelegi mai bine, treci prin filtrul tău, pentru că întotdeauna trebuie să treci prin filtrul tău și ai o părere bine formată. Și uh, te duci la următoarea sesiune și din nou obții o părere bine formată. Deci este un loc care îți oferă posibilitatea de a avea niște părești și ideale, cum să zic eu, de, de a te putea baza pe ele. Uh, și asta mi se pare un plus și un și Asta este și ideea serilor de conferințe. Cum te simți pe scenă? <laughs> este foarte interesant. Înainte ca să vin am avut emoții. M-am gândit, aoleu, ce mă fac eu? Păi zic eu, pă eu când vorbesc la o conferință de fizicieni sunt, să spun, 30 de oameni bineînțeles, la conferință de fizică sunt oameni diferiți. Jumătate nu sunt interesați de ceea ce spui, un sfert sunt atenți la greșeli ca să te prindă să te și cumva găsești cumva, 5-6 oameni care sunt interesați de ceea ce spui și sunt mai prietenoși și te concentrezi asupra lor, te uiți la ei în timpul prezentării sau nu cumva să te uiți la ceilalți, pentru că ceilalți, la sfârșitul prezentării, intervin imediat și spun a, dar chestia aia nu e adevărat, a, dar ai greșit, nu, da, aia e, cum să zic, e un fel de luptă. Adică sunt cărcotașii de serviciu, ca să spunem așa, sau sunt oameni care chiar cu, cu, justificare cu justificare intervine? Pentru că la rândul lui și prezentatorul o să fie un, cum spui tu, cărcotaș de serviciu, nu, o să fie și el critic la celelalte prezentări. Pentru că asta este lumea științei. Suntem critici unul cu celălalt. Și asta este lumea restrânsă în care ai 30 de oameni și îți construiești ideile și oricum fiecare știe despre ce este vorba. Când pui un slide și folosești cuvinte ca bozon, fermion, ok, toată lumea știe ce e un bozon și un fermion. E sigur că sensul e ăla. Da, toți? exact. L-au citit în manual. În manualul de facultate, în anul 3, eu, e același sens. Da. Prezentare de la Ateneu. Mi-a fost frică. De ce? Pentru că este un subiect foarte adânc. Eu am vorbit despre modelul standard al, al particulelor elementare. E un subiect foarte complex. Ateneu este o stare specială. Bine mulți oameni atunci când vorbești în fața multor oameni, trebuie să te asiguri că vorbești pentru ei, că ei sunt acolo și se bucură, pentru că ei ți-au dat din timpul lor ca să te asculte pe tine. Deci eu nu mă duc la tn ca să vorbești și să spun, uite ce chestii interesante și ce am făcut eu, să spun. Nu, mă duc acolo pentru că oamenii ei au dat ceva din timpul lor să mă asculte pe mine și eu vreau să mă asigur că ei mă înțeleg. Pe de altă parte, am observat și eu publicul care a fost la Ateneu a fost este un public avizat, sau publicul care vine la ATNU, Da, este un public avizat. Pentru că ai avut și tu, ai văzut uh, răspunsuri din sală care ți-au dovedit că uh, sunt oameni care știu, care poate nu sunt specialiști în fizica, nu știu, cea mai, uh, cea mai înaltă, dar sunt oameni care știu, deci cu o, o cultură științifică și cred că. E foarte important ca și voi, oamenii de știință să fiți atenți la publicul vostru pentru că te poate cum să zic, te, te poate taxa publicul Da, deci în atn a fost un public de la stânga până la dreapta, deci am avut elevi de liceu am avut academicieni de la secția de fizică Academiei Române Mă gândeam că nu, nu e tripolitica <laughs> Când ai spus politica, stânga, și stânga și dreapta înțelegând un spectru al cunoștințelor Ori, de exemplu, în faza inițială a prezentării aveam cuvintele bozon și fermion I-am arătat unui prieten care nu știa despre bozon și fermion De ce? De la partea stângă, să spunem, a spectrului Și omul a rămas blocat și a zis Christi, dar zice, nu poți să merg mai departe dacă nu mi explici mie ce sunt bozon și fermion Și mi-am dat seama că trebuie să scot cuvintele respective de pe slide Deși importante, sunt importante cuvintele astea, sunt importante pentru model Dar pierdeam deja multă lume din sală Și l-am scos și mi-a părut rău. Deci în momentul când am vorbit despre teorie, chiar m-am uitat în partea dreaptă aspectului oamenii pe care știam, că știu fizică, să nu cumva să mă certe că nu vorbesc despre așa ceva. Deci a fost un fel de șpagat. Uh -huh. Un fel de șpagat pe care eu l-am încercat și sper să-l fi reușit. Ai ieșit cu viață și l-ai și reușit și ai atins o idee foarte interesantă. Apropo de... Cum, cum să spun, cum faci accesibil limbajul ști științific, fără să-l vulgarizezi în sensul că fără să-l cum să spun, dezbraci de semnificația științifică? Cum aduci, ce fel de limbaj trebuie să aduci în public, încă o dată, într-un public nespecialist, dar cu o cultură științifică, în așa fel încât omul acela să fie și atras, să nu fie nici dezamăgit că ai renunțat la cum să spun, la corectitudine sau la cuvintele care oferă corectitudine și greutate. Da. Este un lucru foarte dificil. Este, este foarte dificil. Eu mă folosesc de o șmecherie. Și șmecheria am menționat-o puțin înainte. Și anume, și noi fizicienii când descriem ecuațiile, pentru că încă o dată, lumea e descrisă de ecuații. Până la urmă și la coadă, noi dacă publicăm un articol, scriem ecuații. Și nu vrei să știi cărți de fizică de o mie de pagini care nu au un singur desen pe ele. Au numai ecuații nici măcar un singur desen. Eu un nebunie acolo. Asta este lumea reală. Așa o descriem. N-am ce să fac. Ei, fizicienii sunt să-și ei oameni și ca să înțeleagă acele ecuații își fac reprezentări interne care simplifică ecuațiile și simplifică modelele. Ori eu am făcut ecuațiile, eu am făcut fizica scriind ecuațiile, am scris cartea aceasta fizica povestită, rezolvând mai întâi toate ecuațiile din fizică. Și deci mi-am internalizat acele modele pe care fizicienii le folosesc. Și Șmecheria mea este ca să iau unul dintre aceste modele, care, într-un fel, este o reprezentare cât de cât fidelă a ecuațiilor, și să-l să aduc cât mai aproape de om. Și dacă ai văzut în prezentare, eu am folosit, de exemplu, noțiunea de saltea, elementul de saltea. Ei bine, în realitate, fizicienii folosesc numele de câmp. Ar exista un câmp care se întinde în tot universul, dar ei când își internalizează un câmp își imaginează ceva. La început eu îmi imagineam un câmp de spice. Și m-am gândit oare să folosesc în prezentarea de la ATN câmp despice, zic, da, e frumos, numai că bate vântul și uh, uh, mă încurcă cumva în idee, că nu am niciun fel de vânt în teoria cuantică a câmpurilor. Și m-am gândit după aceea, nu, am folosit în cartea mea noțiunea asta de saltea, poate că totuși e bine să o preiau și să, să, să fac conexiunea asta dintre teoria câmpurilor, deci un câmp care se întinde peste tot și o saltea, pentru că și o saltea are o anumită, se întinde în spațiu, vibrează, are pachete de energie ca și câmpul. Și am luat această noțiune și am făcut o chestie de popularizare pe care, nu știu, poate n-ar fi trebuit să o fac, am pus o saltea. Dacă ai văzut în prezentare, Sigur. a pus o saltea una peste cealaltă. În așa fel încât omul când vede salteaua, să se conecteze la ceva. Privitorul spune: A, păi o saltea, apoi știu ce e o saltea? Apoi știu că vibrează, apoi știu. Și mi-am dat seama că totuși a fost o alegere potrivită, seara, când m-a sunat uh, Mihaela Coman, care este organizatoarea, și îmi spune Cristi la sfârșit. Zice, Cristi, da, da, frumos, mi a vorbit frumos, mi-a plăcut foarte frumos, zice, și acum mă duc și eu la culcare pe saltelele tale. <laughs> da, într-adevăr, într-adevăr. Uh, și iarăși, din aceste puncte de vedere, tu crezi că voi... Nu numai fizicieni, oamenii de știință în general. Aveți o responsabilitate, o altă responsabilitate în această lume în care trăim astăzi? Ce s-a schimbat apropo de responsabilitatea omului de știință? A zice că da. A zice, a zice că omul de știință actual devine din ce în ce mai conștient de faptul că există și riscuri asociate noilor descoperiri. Cel mai bun exemplu este pentru mine un cercetor sovietic, cel care a ajutat și a coordonat proiectul cele mai mari bombe cu hidrogen din istoria, așa-numita bomba țară care a explodat o rază de acțiune de 100 de kilometri omul după aceea s-a întors la 180 de grade de fapt, cum s-a întâmplat și cu Einstein dacă omul ăsta a fost special și a devenit un fervent uh, susținător al idei de interzicere ale armelor nucleare a fost un moment crucial prin anii 70, cred că era dar și bomba atomică a reprezentat un moment crucial, fizicienii care au lucrat acolo o parte, este o carte fantastică in the shadow of the bomb în umbra bombei Sunt sfârșiați, pur și simplu, de, de ceea ce s-a De puterea de distrugere de puterea, și de câți oameni au murit din cauza... De ce a ieșit din mâna lor. Da, da, da. Oamenii de știință de astăzi, actual, uh, își dau seama că lucrul ăsta e adevărat și că există un pericol să-și ardă degetele, cum se spune, să se frigă uh, și că trebuie să fim atenți. De ce? Pentru că tehnologia devine din ce în ce mai puternică. Deci, uh, și spiritul responsabilitate crește. Părerea mea proprie și personală este că noi fizicienii avem acest simț de responsabilitate. Noi facem experimentele, ne interesăm ca să nu fie periculoasă, avem de exemplu procede de etică în interiorul universităților. Și noi suntem conștienți că nu poți să faci orice experiment, dacă vorbim, de exemplu, pe senzori medicali, nu poți să faci orice, trebuie să te gândești la omul respectiv. Dacă faci un experiment de fizică, iarăși trebuie să te, trebuie să te gândești nu se întâmplă ceva în atmosferă, nu arunc ceva, noi ne gândim. Deci noi suntem responsabili. Problema cea mare este când ceea ce facem noi pleacă din mâinile noastre și ajunge pe mâna unui politic, pe mâna unor oameni care se folosesc de aceste instrumente și noi trăim într-o democrație, eu sunt conștient că aceste probleme sunt mici aici în Europa dar există alte zone din lume și nu trebuie ca să dăm nume ca să înțelegem că în acele zone în care există dictatură, în care există un politic care are o intenție clară în acele zone tehnologia poate să fie folosită în, în distrugere. Dar pericolul ăsta nu a existat totuși din totdeauna? Poate n-am fost noi atât de conștienți, dar... Eu a zice că a existat întotdeauna numai că a crescut în timp. Înainte. Ce am inventat? Am inventat, să spunem, cuțitul. Ok, puteam să omorâm trei oameni, după care am învățat pușca, ok, puteam să, omorâm, uh, puteam să omorim, uh, știu și eu, o sută de oameni, după care am inventat tunurile, deja puteam să, omorim, să omorâm o mie de oameni. Ei, la ora actuală, tehnologia este în stare, dacă se vrea, să distrugă toată planeta. Deci noi avem acest potențial, dacă vrem, acum distrugem toată planeta. E un adevăr. Deci potențialul distructiv al tehnologiei a crescut foarte, foarte mult Și deci trebuie să fim mult, mult mai atenți cu noile tehnologii Bun, așadar trebuie să fim Adică aspectul acestea etice trebuie să fie foarte bine avute în vedere înțeleg. Absolut, fără doar și poate și poate în fizică mai puțin Dar în biologie neapărat În biologia moleculară neapărat Dar nu ne-am putea gândi și așa că Tocmai din această, cum să spună Nevoie de supra, poate, precauție Să, cum să spun, să încetinim progresul, să ratăm etape, nu știu. A spune așa, nu se face niciun fel de griji pentru că, eu cred, și există această idee, că oricum tehnologia merge prea repede față de progresul moral al societății. Tehnologia, la ora actuală, avansează foarte, foarte repede. Ar trebui să ne întrebăm cât de mult avansează această moralitate care este în societate, cât de repede devenim democrați în toată lumea. Suntem la cât? La 100 de ani, 200 de ani de progresul tehnologiei și există o grămadă de dictatori în toată lumea. Da? Încă. De ce trebuie să ne grăbim cu tehnologia? Pentru ca eu, Cristi Presură, să pot să mă duc să mă plimb pe Marte? Dar pot să aștept. Și copiii mei pot să aștepte. Dar alții nu pot să aștepte. Elon masc, de exemplu, nu poate să aștepte. Vrea pe Marte. El vrea pe Marte. Ok, am înțeles. E un, e un fel de... îi dă dreptate visului, dar... Uh, noi, ca și societate, putem să așteptăm încă 1000 de ani, încă 2000 de ani, uh, nu trebuie neapărat ca să ne aruncăm în foc, acolo unde este jar, ca să scoatem neapărat acel inel de aur. Putem să așteptăm ca să se mai stingă puțin de foc sau poate cumva să avem în uși și să scoatem mai târziu. Deci, eu nu cred în această necesitate, în graba tehnologiei, pentru că, așa cum am spus, Tehnologia trebuie să crească în paralel cu morala societății, în așa fel încât să facem față noilor, noilor provocări. Dar graba asta tehnologică nu cumva este, sau nu, nu putem iarăși, nu putem privi ca o expresie a ingeniozității noastre, a inov... capacității de inovare, a ființei umane? O și da și nu, dar nu să nu fim așa de mândri. Nu, o să nu fim așa de mândri, să nu că a, nu, omul este vârful civilizației și așa mai departe. Ne spun biologii, ne vorbesc despre animale, ne vorbesc despre insecte. Da, într-adevăr, omul are o capacitate de a descoperi, dar cei omul, cine suntem noi? Eu nu, nu, nu văd lucrurile așa. Nu știu dacă noi suntem în vârful unei, să zic așa, structuri în care noi suntem foarte deștepți și avem o capacitate foarte mare. Dar la ora actuală avem o capacitate de înțelegere și ne folosim de ea. Poate peste un milion de ani nu o să mai avem. Da, mergem mai departe și mă gândeam înainte de a merge mai departe aș vrea totuși să reamintesc celor care ne ascultă. Invitatul din această seară este fizicianul Cristian Presura, cercetător la Philips Research din Eindhoven, Olanda și autorul cărții Fizica Povestită și apropo și de ce spuneai puțin tel mai devreme de responsabilitatea etică. Cât de, cât de mult se simte sau se exprimă această responsabilitate etică și cât de bine este exprimată într-o companie privată? Apropo, că tu ești și inventator, deci cine știe ce idei îți mai vine într-o zi? A zice așa, într-o companie privată luăm lucrurile foarte, în foarte serios. Deci, da, le luăm în serios. De ce? Pentru că ne supunem în primul rând unei legislații. Și legislația este foarte dură, cel puțin în țările de vest. Nu vrem ca să greșim. Deci, în afară, în plus față de responsabilitatea pe care nu avem intrinsec, cercetătorii, Știm că lucrăm într-o companie privată, știm că suntem responsabili și știm că orice greșeală noastră poate să strice brand-ul companiei. Dacă noi facem o prostie la cercetare și apare în presă, vă dați seama ce se spune despre compania respectivă. Deci, cumva suntem mai, mai atenți decât colegii noștri din universitate. Și avem și structuri în interiorul companiei care ne ajută Ca să urmărim anumite proceduri, ca să, cum să zic, să fim atenți în cele mai mici detalii și le urmărim. Deci răspunsul meu este că în companiile private este o atenție ridicată, este suficient de ridicată. Asta și pentru că totul se traduce în bani, nu, financiar. În, în final, brandul se traduce financiar. Dacă ți-ai pierdut brandul, poți să pierzi miliarde de euro. Un poți brand să... valorează. poți să dispari. Poți să dispar, da. Deci brandurile se calculează în fiecare an și se publică și e vorba de miliarde, zeci de miliarde de euro. Cum îți mai place să lucrezi, mai place să lucrezi la, în această companie, într-o companie privată, în compania cum ta? Place, cum să nu-mi placă? Cum e? Păi este structurată pe proiecte, deci cercetarea într-o companie este cercetarea aplicată. Și nu este așa că stăm să ne gândim. O, ce mai, vizite, ce mai inventez mâine? Uh, nu, nu, nu. Uh, avem o gamă de produse care trebuie îmbunătățite și avem și uh, posibilitatea de a inventa produse noi. Uh, Atunci când vorbim de produse, studiem produsele, vedem ce este nevoie, avem proiecte de cercetare și ne orientăm. Acest produs are nevoie de un senzor pentru ca cumva să se diferențieze față de celelalte produse ale pieței. Studiem celelalte produse ale pieței, studiem produsele noastre și ne uităm să vedem, ok, am putea ca să facem o anumită chestie. Uh, trebuie să știm și noi piața, chiar dacă suntem cercetători, ca să ne orientăm într-o anumită direcție. Voi și vă sau aveți departamente speciale care studiază piața? Avem departamente speciale care ne ajută uh -huh. cu, uh, cu analiza pieței deci, Adică tu ai informație. o idee, fizicianul Cristian Presură are o idee, se duce la compartimentul de marketing și spune uite ce idee am Ar fi să fie așa, direct Dar bineînțeles că există niște structuri În acest mm -hmm. sistem Nu pot să mă duc să ciocnesc direct la ușa lui Și să zic, băi Ioane, fii atent, această idee Există structuri organizaționale Care ne ajută într-un anumit fel să faciliteze Și cumva și să simplifice Pentru că trebuie să știi la ce om te duci Nu, dar și eu am simplificat foarte mult Deci ideea e așa ai, îți dai seama, Când ai inventat acel ceas da. Da? Care îți măsoară pulsul Îți urmărește da. pulsul da. Și care este un real succes Cum ai făcut să și apară și să apară și pe piață? Pentru că întrebarea era așa sau gândul era așa. Departamentul de marketing știe, face cercetare de piață și știe că așa ceva ar merge pe o nișă mai mare, mai mică, n-ar merge deloc sau cum? Da. Păi este un exemplu foarte bun. La momentul respectiv lucram la un alt proiect. Făceam cu totul altceva și mi-a venit ideea să spun ok, pot să folosesc senzorul ăsta ca să măsor pulsul? L-am folosit, l-am împunătățit și am arătat că se poate. După care, în cadrul unui concurs intern al companiei pentru certători, concurs, mă rog, o chestie mică, l-am prezentat. Și uh, unul dintre șefi a trecut și mi-a spus, e o idee excelentă, dar noi nu avem astfel de produse. Uh, și am zis, ok, și mie mi se pare o idee frumoasă, dar dacă compania noastră nu are astfel de produse, înțeleg. Și nu s-a întâmplat nimic o perioadă de timp. Eu însă îmi făcusem în prezentarea respectivă, iar prezentarea cu rezultatele a fost împrăștiată între colegii companiei și a ajuns astfel la unul dintre colegi la, la un departament care era aproape de marketing și care lucra cu alte companii, pentru că compania noastră nu avea astfel de produse, dar existau alte companii interesate în astfel de produse și ceea ce inventasem eu, un astfel de senzor, nu exista pe piață interesant, Ei căutau, se gândeau oare nu s-ar putea, dar nu reușise să se rezolva problema. Iar uh, colegul acesta al meu care lucra într-un departament, să spun mai de marketing, a aflat în același timp și despre faptul că există o companie externă interesată de așa ceva, dacă cineva ar putea să facă, nu exista, și a văzut și prezentarea mea și a aflat că există un tip în cercetare, unul care a făcut ceva. Și bineînțeles că a făcut legătura, Masuna și mi-a zis, Cristi zice, în cât timp poți să faci o demonstrație? Zic, să trăiți două zile, dați-mi și vin cu totul și vă fac demonstrația. Și eu am făcut demonstrația, după care a venit și clientul extern și până la anul toată treaba s-a legat. Iar primul nostru produs, de fapt, primul produs care a integrat acest senzor de măsurare a pulsului în ceas, a fost o companie externă. n cum să pun întrebarea, în astfel de situații compania poate să spună nu, nu, nu, nu-l dăm altcuiva pentru că vrem noi să fim, adică cât de mult contează orgoliul unei companii să ia să ia cu produsul? Uh, nu cred că este vorba de orgoliu într-o companie Deci o companie funcționează financiar Funcționează cu termeni ca ibida Profit Sunt termeni tehnici și Îi citești și eu pentru că îmi dau seama că acei termeni spun Dacă compania va merge bine sau va merge rău Deci sunt termeni financiari Se vorbește în termeni financiari nu atât de orgoliu Poate că există o mândrie de a lucra Pentru o companie mai bună sau alta Există o istorie de a te unui produs te atașezi unei istorii, pentru că este normal, să așezi, în fond, este normal să te atașezi de serviciu tău la care lucrezi, cum și tu bănuiesc că ești atașată de radio. Da. Dar Fort. nu e vorba de, de orgoliu. Este vorba de o, o atitudine financiară realistă. Și atunci există multe soluții. Dacă tu, de exemplu, într-adevăr ai invenție care nu se potrivește cu un aparat pe care îl ai, ai două posibilități, în esență. Fie introduci un produs nou pe piață, fie, într-adevăr, Faci colaborări cu alte companii în așa fel încât ele să introducă invenția ta. Și mai există a treia posibilitate pe care multe companii o folosesc și anume a scrie brevete de invenție care după aceea fie sunt vândute, fie sunt, cum să zic eu, compania primește drepturi pentru celelalte companii care folosesc breveturile de invenție. Și tu, inventatorul, primești? Inventatorul în companiile de vest semnează un contrat cu companiile respective și există, cum să zic eu, mai multe situații, dar în special în Europa de vest se merge pe ideea că inventatorul are un salariu bun și atâta de ce spun asta, ca să nu pară negativ să creadă cineva că a fost companiarea cu mine, nu este vorba despre lucrul ăsta însă e vorba de o redistribuire a unui succes, pentru că dacă un inventator are un succes mare poate că alți inventatori nu au avut succes mare, nu neapărat din cauza că n-au fost buni din cauza pieței, din cauza unor alte sisteme și atunci câștigul dintr, dintr un lucru se redistribuie în tot sistemul și din cauza aceasta noi lucrăm pe o bază de salariu. Interesant abordare, adică Aș spune că are o componentă umanitară. Da, aș zice și eu, pentru că ce se întâmplă eu dacă n-aș fi inventat nimica și ar trebui să mă, să mă plătească după invențiile mele, atunci n-ar fi trebuit să prime salariu. Nu, no, nu, no, nu, no. dar a. De ce? Adică tu, tu nu poți să inventezi în fiecare secundă ceva. Exact. Sau poți să ai ani de zile în care nu inventezi nimica. Bun. Și atunci, totuși, trebuie un salariu pentru că lucrezi pentru exact. compania Exact, Tocmai aceea, spune. Dar ce, tu, compania e o chestie umanitară. Dar atunci când inventezi ceva, nu e normal să. cum să spun, să. Ai și tu un profit din propria ta invenție? Și da și nu. Și da și nu. De ce să ai? În primul rând trebuie să fii bucuros că ai ajutat pe cineva. În al doilea rând, salariul este suficient, este bun, ești un om ca ceilalți. Și în al treilea rând, inventatorii sunt de obicei idealiști. Ei lucrează pentru binele umanității. Nu te faci inventator ca să devii bogat, să spui eu vreau să devin ca Elon Musk pentru că vreau să fiu bogat nu, nu, nu, asta e un punct de vedere nu, nu, nu, nu, tu dacă îl urmărești pe el Mask urmești ideea lui de a coceri spațiu deci tu ca și inventator vrei să fii util societății, asta este de fapt scopul tău. Dar ideea lui Elor Mask sigur, poate fi privită și din acest punct de vedere, dar pe de altă parte, de ce să nu ne gândim la el ca la un om care va genera un progres, pentru că toată ambiția asta lui trebuie să se traducă în ceva tehnologic, o tehnologie care să-l ducă sus. Da, absolut spre Marte. e un progres colateral E un progres colateral. Pentru altă... toți ceilalți, dar exact. nu înseamnă neapărat că el o face pentru bani. Eu sunt convins că nu o face pentru bani. Pentru că are deja foarte mult bani. <laughs> <laughs> pentru că are deja foarte mulți bani. Filozofia aceasta pe care o ne împărtășești tu este specifică Olandei? Așa e societatea olandeză? A zice că da. Există o componentă foarte puternică în societatea olandeză, o componentă aceasta socială. Uh, vorbeam cu un prieten și i-am explicat că atunci când doi oameni divorțează în Olanda, uh, unul dintre ei, cel care preacă, are drept imediat, în a doua zi, de locuință. De, de la, ce? De unde? De la, la guvern, de la stat. De ce este ajutat de către stat cu locuință? De ce? Pentru ca să nu există o presiune adițională Tu vrei să divorțezi, dar nu poți să pleci Că nai unde stai Și atunci trebuie să stai cu fostul partener Și există conflicte adiționale care Se, se refac în calitatea vieții exact, Și a copiilor, și așa mai departe Și atunci statul olandez îl ajută Pe cel care vrea să divorțeze Cumva să se separe imediat și să se evite astfel de situații Și da, există o componentă Foarte puternică socială Dar asta și pentru că este o societate bogată și își permite Și pentru că este și educată în sensul ăsta, poate. Și asta, aș zice că și aici e mare adevăr. Este educată în acest sens și, într-adevăr, îmi aduc aminte de un coleg, un coleg olandez și un coleg american. Vine americanul și spune, păi, na, la mine în America taxele erau mici și plătim noi aici jumătate din salariul la taxe. Taxele în Olanda sunt aproximativ 40 ceva la sută. Zice, îmi iau ăștia banii, ce mă fac? Zice americanul. Și olandezul zice, măi, eu sunt mulțumit pentru că știi ceva, eu știu că din banii pe care uh, mi iau, Unii dintre ei ajung la oameni care au nevoie. Deci eu ajut pe cei de aici din Olanda și pentru mine e ok să-mi ia aproape jumătate din salariu. O diferență de mentalitate. Da, și pentru că, și nu numai că ajut pe alții, dar cumva să-și întorc banii a pe care îi dau sub diverse forme. Olanda are, slavă Domnului, autostrăzi, cred că ar acoperi Olanda, dacă am pune așa una lângă alta, benzile de autostrăzi, are o infrastructură de transport foarte bună. Da, pentru că are o istorie de cultură și de, cum să zic eu, cum mi a spus mie încă o dată un coleg olandez, zice, să nu-ți imaginezi că Olanda pe care o vezi tu acum era Olanda copilăriei mele. Și zic cum așa, zice, nu, de zi acum, de ce să fac? Telefoane mobile, copiii stau pe internet, zice, eu, o pe care o cunoști tu. Când eram eu copil, anii 60, zice, nu exista decât biserică și munca. Duminica Familia mergea la biserică, în timpul săptămânii toți munceau, era cultura muncii, cultura protestanta muncii, în care tu te duci și faci treaba așa cum se poate mai bine. Nu exista decât muncă-biserică, muncă-biserică, nu exista anunția de distracție, nu mergeam în vacanțe în străinătate, nu, a zis, este o chestie acum. Deci, uh, ideea asta de societate ordonată și de lucru bine făcut e de sute de ani în societatea olandeză și are o bază mult mai adâncă. Și ceea ce mi-a spus mie cu Peste 15 ani în urmă un olandez Că olandezii n-au această cultură a ostentații Nu vor să fie ostentativi Adică bogăția se poate simți și manifesta altfel nu ostentativ Cum mi a spus mie șoferul de taxi acum două zile Și zice, a, domnul presură, păi am fost și eu în Olanda A spus, da Și zice, domnul presură, zice, da N-am văzut mașini din alea scumpe de tot domnul meu pe stradă Ca la București Am putea să mai adăugăm. Și totuși, și societatea olandeză pare să se fi schimbat. Resimți? Și dacă da, cum resimți schimbările? Și în ce? Cred că uh, sunt mai multe aspecte, fără doar și poate. Dar un aspect este imigrația care este valabil pentru toată Europa de Vest uh, cum faci față imigrației, cum faci față contactului cu aceste nou, uh, noi culturi și cum reușești să integreze imigrația pentru că pe de o parte Europa de Vest nu e numai pentru Olanda, Europa de Vest are nevoie de această imigrație uh, are nevoie de acest oameni uh, cumva îi aduce, dar ei trebuie integrați în continuare. Și există acest conflict și această frică în societățile diverse, că noile culturi uh, cumva o să distrugă, o să corodeze uh, cultura veche. Deci uh, asta este o provocare. Și în acest sens, hai să zic că este schimbat. Orașul în care locuiesc, cum vei, Eindhoven, este un oraș cosmopolit. Avem tech Campus, există mii de cercetători, Cei mai mulți proveniți din India, din China, Europa de Est, America. Uh, nu mai este un oraș olandez, aș putea să spun. Dacă vrei să cauți elemente de cultură olandeză autentice, ieși din afara orașului și te duci la țară. La țară vine vorba. Uh, sau în... La țara olandeză. La țara olandeză, da, da, da dar uh, se vorbește foarte mult engleză, mulți străini, uh, bucătăria este, vrei să mănânci indian, mănânci de toate, nu e niciun fel de problemă, Serile de cultură sunt internaționale, prietenii sunt internaționali, vecinii sunt din alte țări, brazilian, acum, nu mai știu, trei săptămâni am avut, nu, acum două luni am avut un, un vecin brazilian, m-am dus la el să-l întreb, de unde vii, ce faci? Ah, oh, sunt din Brazilia, am găsit servici, am o soție, copil, nu știu ce. Da, școala, Mulți copii de multe naționalități. Deci e o provocare a societății și în sensul acesta se schimbă și societatea încearcă să se adapteze. Și diversitatea asta continuă să facă bine, simți tu? Când ai ajuns tu acolo, ce ai simțit? Ce anume din această diversitate te-a te -a frapat, poate, mai mult? A zis așa că a continuat să facă bine, bine pentru cine și bine pentru ce. Pentru că unii olandezi au noțiunea unui eu. Olande, care este Olanda Prină de olandezi De la lele, de biserici Cum erau înainte poate catolice sau protestante Cu De mor de, de vânt, vânt și, brânză. și brânză Și toate aceste lucruri Sau la culoarea portocalie de care ei sunt mândri Pentru ei nu este bine Pentru că cumva nu se regăsesc Dar pentru Olanda În totalitate este bine Pentru că Olanda tot, în totalitate Are nevoie de tehnologie Și această tehnologie este adusă de oamenii care vin din străinătate să sunt bine pregătiți în India, în China. Deci este bine pentru societatea în ansamblu, dar pentru unii dintre ei care nu știu să se albătați, nu este bine. Același lucru este și cu emigranții. Oare este bine pentru mine ca și emigrant acolo, un anume aspect și direcția în care se dezvoltă Olanda sau nu este bine? N-aș putea să dau un răspuns direct. Tu, cum, tu ce ești? Un român emigrat în Olanda, un olandez rămas român? Cum ești? câteodată discut cu copiii mei și le spun că eu sunt un globalist. Eu zic că eu sunt în esență, sunt un globalist pentru că eu cred că esența omului este aceeași oriunde să naște. În Africa, în Olanda, România. Dacă e o esență, dacă e un suflet, dacă e nu știu ce, e aceeași peste tot. Restul e doar îmbrăcăminte. Trupul e îmbrăcăminte, pașaportul e îmbrăcăminte, câteodată și ideile cu care ne încoronăm și le băgăm în cap. Tot îmbrăcăminte sunt... Esența asta este pe petace. și eu numesc asta globalism. Și copiii mei de mine. Hai mă tată, pai tu ești globalist, pai tu te duci așa de des în România, zi mă că ți place România, zi că -i iubești. Iubești România. Da. Pentru că te-am te surprins și mi-ai și povestit, ești nostalgic, îți lipsesc multe lucruri de aici. Îmi lipsesc multe lucruri pentru că am crescut în România și mi-a fost bine și fac parte din generația cu cheia la gât și am rămas surprins să văd că muzi în generația cu cheia la gât au nostalgii, nostalgia pădurii de la țară, nostalgia vacanțelor de la țară, nostalgia jocurilor afară, fotbalului, a tot ce în ce semna pentru noi la scară în fața blocului. La scară în fața blocului, așa este Cristian, profesor, a trebuit din păcate să ne oprim aici Dar, mă rog, o fac cu regretul că n-am terminat N-am epuizat tot ce puteam vorbi Dar și cu, cum să spun, cu, cu bucuria că mă gândesc că ne vom mai întâlni și vom mai vorbi M-aș bucura foarte mult să vorbim odată și despre școala din Olanda Ce înseamnă educație, cât de mult preț pun olandezii pe educație Da, pun preț pe educație. Da, a zice că mulți. Acum câteva săptămâni am primit o scrisoare de la școală în care noi părinți a fost încurajați să semnăm o petiție către primărie pentru că banii nu sunt suficienți pentru a ridica clădiri care sunt necesare. Deci, da, pun mult, dar se poate și mai mult. Și societatea olandeză reacționează, deci dacă părinții trimit petiție la primărie pentru ca să ridice încă o nouă clădire că este nevoie, înseamnă că societatea da, pune valoare pe așa ceva și primăria trebuie să reacționeze. Vrea școli și vrea, deci, educație, pentru că școlile acolo sunt finanțate de la bugetele locale, de la uh, primărie. Cred că da, dar nu pot să spun uh -huh. sigur. Bun, deci o societate care are nevoie de educație și poate că ar trebui să încheiem cu această idee, că educația este nu facerea rău nimănui. Educația face bine, știm cu toții asta Sau poate, din păcate, nu Nu toți, în fine Încă o dată mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune Să reamintim ascultătorilor Să reamintesc ascultătorilor Invitatul meu în această seară a fost Cristian Bresură, doctor în fizică Cercetător la compania Philips Research Din Eindhoven, Olanda Și autorul cărții Fizica povestită Diaspora Vincolo de granițe. Cu Corina Negra.